Torej, sem Doroteja Čebolar, prehajam iz Urgaške slatine, ker tudi sem zaposlena in kot učiteljica v novem razredu. Pripravila sem razpravo pod naslovom Filozofija kot zgoja za dobro življenje. To bom pa skušala predstaviti v bistvo s primerom iz prakse s pomočjo pravljice, ki smo jo sočenci obravnavali in potem me predvsem zanimalo, v bistvu pre vsake pravlici želim, da otroci čim več razmislijo o posameznem vprašanju, da poskusijo potem tudi premisliti predno odgovorijo in da na nek način dobim različne odgovore in kaj te zavedam se, da naprimer večina učiteljev, kot opazim predsem na svoji šoli, kako tudi druge, premalo pozna filozofijo, tudi premalo filozofijo otroka in se ne zavedajo, da v bistvu že otroci od prvega razreda, kako vrca prej, da že na nek način znajo razmišljati in da so že po naravi nekakšnih filozofij in da smo mi tisti, ki jih nekako zaviramo, in da veliko kratih mi omejimo in tudi zahtevamo odgovore, ki jih mi pričakujemo. Zato zelo naprimer, pomankanje je tega, da premalo upoštevajo kreativnost, premalo ustvarjalnost, potem mislim pa tudi sama, ko to vse skupaj opazujem in na nek način spremljam, da je v veliki meri tudi krivo predvsem to, da se očitelji poslužujejo predvsem delovnih zvezkov in pravljic v delovnih zvezkih, ker jim je to lažje, ker imajo tudi na koncu pravlice velikokrat postavljena vprašanja in potem se da, po teh vprašanjih sprašujejo, učenci odgovarjajo in jim je to najlažje nekako, da potem tudi, če želijo dobiti povratno informacijo o razumevanju nečesa, tudi na nek način tudi najlažje ocenijo oziroma ovrednotijo. Uh, torej, uh, Primerno, ja sem tudi mnenja, da primerno vprašanje o pravem trenutku, da ogromno učitelju tudi eh, lahko razvija tudi različne miselne procese in ko vidimo, ko vprašujemo, ko troci razmišljajo, dosti krat videmo sami do zaključku, da vidimo, ali so troci razumeli, mogoče nas časih celo popeljajo v drugo smer in vidimo, da pač eh, zahtevajo še več od nas, da smo se mogoče premalo pripravili, Po drugi strani nam včasih dajo kontra eh, reakcijo, da pač vidimo, da mogoče je nekaj prelahko, da jih še moramo naslednjič še dodatno motivirati. Zato je naša vloga zelo zahtevna, tako vloga učitelja, starša, zgojitelja, eh, da nekako pravilno jih usmerimo in speljamo ta otroški duh in jim eh, pod, eh, ponujemo različne možnosti ampak ne na silo, da pač vedno, vedno moramo nekako sproščeno poseči, sproščeno uh, v ta njihov svet, tako da v oni uh, na nek način izrazijo tisto, kar čutijo. Pomembno pa to, da se skozi vse izogibamo te rutine uh, in da na nek način uh, razvijamo to kritično mišljenje. Uh, to sem želela nekako uh, speljati skozi pravljico, drvo ima srce. Zanimivo je tudi to, da nekako v tem šolskem letu sem uh, je vključenih 20 učencev v razredu, 10 dečko, 10 deklic, torej starost 6 do 7 let. Uh, in v uh, bistvu 45 minut je približno trajala, smo prebrali uh, zgodbico in potem tudi, da smo odgovarjali na posamezna vprašanja. Uh, in bistvo to isto nekako, samo danes premalo časa da bi mogoče, mislim uh, tudi, se pripravila za to, uh, to zgodbico že obravnavam tri leta ne, in je zanimivo kako je različno, kakšni otroci pridejo v prvi razred, tudi kako jih zvojitelji pripravijo naprimer, kako oni, koliko jim oni daje svobode razmišljanja in naprimer, uh, uh, to sem upisala, primer, uh, bistvo tega šolskega leta. Medtem, ko pa lansko leto, naprimer, sem pa dobila skupino, ko res nisem dobila nobenih pravih, ustvarjalnih odgovorov. Otroci so bili vajani, samo samobodenih, zelo enostavčnih v enostavčnih so odgovarjali, na bistvo preko likovnih, preko igre vlog sem poskusila, Mogoče, proti koncu leta mi je uspelo na nek način, saj malo približ, da so začeli razmišljati svojo glavo, ampak vedno so želeli, da uh, dobijo vprašanja uh, konkretno, tisto, da so res vedeli takoj odgovor, ne pa da bi razmišljali o tem. Uh, torej, najprej sem jih motivirala uh, in nekako pripravila. In tudi tukaj se mi zdi pomembno, kot smo že prej slišali, da sledi premor. Vedno dam priložnost po prebrani pravljici učencem, da premislijo. Naprimer, ko preberemo pravljica, to že na nek način didaktika mladinske književnosti uči, da pač po deklamaciji po pravljici naredimo premor. In je prav zanimivo, da učenci potrebujejo ta premor ampak ne minuto, mogoče des, eno sekundo, deset sekund, tako da nastopi tišina in potem res po tistem odmoru, ko nekako čutijo, da uh, sami čutijo primer in zaploskajo, potem pa gremo primer na to, da jih motiviram, da se mu pač pogovorili, In zanimljivo, že tudi v samem uvodu, ko vprašaš, na primer, učence ali želijo, da se pogovorimo, da im je vprašanje, je že ta tako je odgovor, ja, ne, nič drugo ne dobiš, vedno dobiš zelo enostavno odgovor. Zato moraš potem zelo uh, pretehtati, se prej pripraviti, kako jih boš prašal, da bodo otroci uh, začeli razmišljati. In v bistvu na začetku, ko začnem, jih začnem spraševati z enostavnimi vprašanji In je tudi zanimivo, da v začetku tudi zelo monotono odgovarjajo, ne? ker neki čas, da se pripravijo. Tu imam uh, nekaj primerov, pra, na primer čisto prvo vprašanje, kaj vse drevo nudi To je ja, en reče jabolko, drugi list, tretji veje. Ne? In mi je zanimivo, da v treh letih se ni zgodilo, da bi nekdo uh, pripovedoval, da bi, da bi naštel vse. Ne? Zadovoljni, vsak je zadovoljen samo z enim odgovorom in to je to. Uh, potem pa tudi, na primer, želi, moraš jih iz njega dobesedno vlečiti z njih. Uh, Na primer, uh, ko sem vprašala, ima drevo srce, je bil spet odgovor, ja, kako veš, ne? in potem spet ne, začnejo, uh, ker ima uh, drevo srce, je dotečka prijazno. prijazna tu, in potem so začeli preko izkušenj, ki jih majo od doma, ko jim starši rečejo, v bistvu, uh, babice, detke, do drug, potem začno, začno povezovati to, kar eh, od doma, in to se rečem, to jaz to razmišljanje, otrok najprej premisli in že povezuje, da ni to več enost, tiste, enostavčen odgovor, eh, da že poveže, naprimer, kot vidite, primer mamica mi reče, da ima drevo srce, ker sem da imam srce, eh, ker sem prijazen do srce, ker delim, in tu že gre za širino, ne? tukaj že prene prenesajo to, kar od doma v, eh, potem tudi na to pravljico. Eh, potem je bilo zanimivo to vprašanje, ki pa ni vezano na pravljico in tu sem dobila tudi takoj eh, vprašanje otrok nazaj, ko sem vprašala, kaj mislite, kam se je fant odpeljal s čolnom, ne? In tu mi je bilo zanimivo, ker me je en dvigno roko in rekel, tega pa ni bilo v pravljici, ne? In ne znate razmisliti, kaj pač, ali pač razmišljate, kaj o tem, kam bila, ko ta deček se odpeljal, kaj je želel. In je bilo dolgo časa tišina, ne? Tako da potem, čez nekaj časa so začeli naštevati, ne? Tako da vidimo, ko otroka nekako popeljemo, ko nečesa ne uh, sliši v pravljici, v bistvu znajo, ampak jih moramo res, postopno, vprašanja za vprašanjem, v bistvu, od majhnega, vedno k širini popeljati, da začno razmišljati. Ko sem videla, da en izmed dečke rekel, da k prijateljom se je odpeljal, sem, pa da je prijatelje iskal, me je potem zanimalo, kakšne prijatelje. Ne? In to potem spet to povezujejo od, od raci te izkušnje, kakšno mnenje imajo o prijatelji, kaj sami, so mogoče, kaj sami doživljajo, kaj so slišali in potem nekako povezujejo na to. Tako da so sposobni na vsak način, tudi če nekaj ne slišijo v pravljici, tudi sami potem to tudi uh, na nek način uh, uh, prenesti v prakso. Uh, to je bilo potem en takšno vprašanje, ko me je bilo zanimivo, primer, uh, kaj bi bili rajši, deček ali drevo? Ne? in potem so ti odgovori otrok različni. Na eni imajo dečka že iz tega izkori, da ga izkoriščal, da je drevo prijazno. In potem na primer kakšna imeli, jaz bi bil tudi rajši deček, ker drevo ne more igrati nogometa. Ta je, zha, je popolnoma iz tega, ne, kar rad sam počne torej iz svoje lastne želje. Potem uh, jaz bi bila drevo in bi bila vesela, ko bi se otroci na meni igrali, ne bi jim pa dala vej. Ne? Tako da tu že vidimo potem ta malo egoizem, da pač ona bi pomagala, ampak ne bi pa vse dala tako, kot je to drevo. Ne? Tu se mi zdi potem širina, tu lahko potem uh, v bistvu še nadgrajujemo, še delamo naprej. Potem raziskujemo naprej to temo prijateljstva, egoizma, egocentričnosti glavnem, da jih čim bolj peljemo v širino. Potem ponavadi tudi vedno, ko, ko zaključimo, kar nekaj časa posvetimo tem vprašanjem in nekako želim, da otroci, zraven tudi premislijo, preden dajo odgovor. Potem nekako še na nek način želim, da otroci še pokažejo, da še poustvarjajo to zgodbo. Ne? Nekje, nekdo je prej omenil, da koliko del, da ni uspešno. primer meni se zdi, da tudi prekolikovnih del se da poustvariti, mar kaj, ampak tudi tukaj moramo dati možnost, da otrok izraziti tisto, kar želi kar sam čuti. Zato se mi zdi zelo uh, naprimer, pozitivno, da ponudimo pravljice, uh, ki niso tako, naprimer, takrat, kader želimo to razvijati, to kreativnost, ustvarjalnost, da ponudimo in preberemo pravljico, ki ne nudi uh, bogato ilustracijo in im tudi v bistvo, da imajo preložnost samo poslušati. <clears throat> da je čim bolj ta ilustracija skopa, da lahko potem otroci bistvo tudi na tem likovnem področju na, pri igranju vlog čim več izkoristijo ta svoj ustvarjalni duh. To je bilo potem nekaj sličicima, ko smo po prebranem, po pogovoru tudi, ko sem dala preložnost, da so se izrazili s pomočjo likovnega ustvarjanja. Tako da ena skupina je slikala in to je zanimivo potem, kako so si predstavljali ta drevesa, dečka, bifosrce, srce, ogromno srce dobroto. Potem, neko, uh, potem tukaj je druga skupina z Flomasterji, tu so že potem dodali to prvi razred, tudi že besedilo zraven drevo drebo, ima srce, so napisali nekaj pač meno in pač pišajo kot govorijo, ne, tako da je, ampak Tukaj v bistvu jaz ne posegam v njih z ničemer, tudi pravopisno, ne, tudi da likovno, da morajo kaj popraviti, ker se mi zdi, da tu je pomembno to, da otrok ostvari tudi na tem področju tisto, kar čuti, kar želi v tistem trenutku. Tole imam potem naprej en video posnetek, v bistvu s tem drevesom in dečkom. To se je deček, ki, ima zelo, razvito, ki zelo veliko razmišlja Tudi na nek način eh, od doma je vajen tega, da mu dajo starši ogromno eh, tega, da na nek način ogromno ustvarjalnega duha prenese tudi od doma k nam. In mi je bilo zanimivo potem, ker je on izdelal te dečka, pač sam drevo, ampak dolgo nisem razumil, prvo mi ni bilo jasno, zakaj, ne, in na koncu se je potem odločil, prišel k meni in odločil, da bo on uh, zgodbico tudi zaigral. In tukaj, mogoče, če se bo slišalo, ne vem, kako bo delalo, ne vem, če bo. Ne bo, ne? Ni prav povezava, bo sneta, mogoče? Ja, uh, Glavnem, on je potem prišel pred razred, želel sam predrazet in dobesedno celo pravljico odigral, ne? Ampak ni želel, mi je bilo zanimivo, ker sem ga potem spodbudila, sem, vse eno sem malo tečna včasih in sem rekla, kaj, če bi bil nekdo drug deček, pa ti drevo ali obratno reko ne, jaz želim sam, ne. In potem je na tak zanimiv način pol besedila je v bistvu uh, prenesel iz pravljice, drugo besedilo je pa dodajal, uh, tako kot je on želel, ne. In tu mi je zdaj tisti eh, srč sega, primer. da vidiš, da otrok nekako pravljico je vzel za svojo, jo po tako na likovnem področju, ker je izdelal in tudi potem želel eh, predstaviti razredu eh, svojo zgodbo in na nek način eh, potem eh, na konec je bil tako, da pač je eh, sedel na drevo in sta potem pač skupaj oba umrla. Ne? Da pač, da je deček na konci se z drevesom vse eno povezal. Ne? In je zanimivo, ko vidiš, kako otroci primer potem eh, nekako se omaknejo v takšnih trenutkih in jim moraš dati tudi v takšnih trenutkih možnost, da se omaknejo in premislijo. Eh, Toreto to sem na koncu tako svojo eh, analizo napisala. Eh, na primer, tudi eh, Zdi, uh, skozi že kar nekaj časa delam, najprej sem delala v vrcu in sem imela izkušnje z, v vrcu, z, z medtem ko pa v šoli sem pa res bolj vezana na načrt in zato me je prej zanimalo, kako določene učitelje pripraviti, da se ne držijo tega. Ker uh, sama sem mnenja še vedno to, da pri vsaki uri, pri vsakem predmetu se da uporabiti tudi kaj iz teh etičnih, filozofskih tem, ampak da mora biti učitelj pripravljen na to. Uh, še vedno je možnost tudi, da realizira, da uresniči smo, uh, tisto, kar si je zadal uh, in da bi morali vsi učitelji se posluževati tega in vklopiti v svoje ure čim več uh, teh tem, filozofsko naravnanih etično, mogoče bi bilo potem tudi več tega medsebojne komunikacija, sporozumevanja in mogoče da manj nasilja med očenci. Ne? Tako da premalo, mislim, da se preveč držimo načrta, črta, preveč vse to, kar nam narekuje načrt in premalo na osebnosti sebe in na osebnosti otroka gradimo. zbere, mogoče potem uh, lahko dali, da tudi slatina. je Je pa res težava v tem, ker vidim, da kolektivna, primer pa v vse te morajo krne, da so težave, ker so učitelji res tako uh, prav v tisti okvir imajo in ne bi šli nikam drugam. Ne? In ko poveš, da se da, tudi glede, pa smo imeli tudi izobraževanje, vsi imamo upravljan ta izpit, vrstniška medijacija, tako da tudi tam smo neke stvari, kako ti otroke prepelješ, da razmislijo kaj o državah, na primer. Smo imeli prav se, da je bilo prav, da smo bili certifikate za vrstniške medijatorje, ampak vse eno, ko pride v situacijo med poukom, večina je mnenja, da to ni možno. ne? Pa tudi, škoda imen, se mi zdi, da včasih tudi 15 minut, 20 minut dati v stran, pa nekaj skrajšati, ker včasih se mi zdi, da je bolj učinkovito, da se pogovoriš z učenci o teh težavah, da imajo možnost se izražati da imajo možnost se pogovoriti, ker se mi zdi, da potem imaš tudi manj težav v samem, pri samem pouku, ne? Če te čuti, da jim prisluhneš. Kaj ste v v tem programu, oziroma izmed način odmela? Pri profesor Grašovniki. Uh, jaz sem bila, v uh, bistvu, to smo mi takrat tudi, uh, veliko govorila. Uh, jaz sem bila razočarana malo, jaz sem v bistvu uh, šla študirati ob delu, In sem potem bila dve leti v Ljublani, zdaj, tak, ampak potem sem govorila in sem bila razočarana, že nad samimi eh, izjavami nekaterih predavateljev, glede eh, pač, ki bi nas morali nas bistvo osposobiti, da bi eh, tudi že mi malo v to sme razmišljali in so nas že takrat nekako zavirali na tem področju. primer zelo eh, nisem mogla verjeti, da lahko v tem času dobiš navodilo, da pripraviš nastop za vrazred in moraš napisati vprašanja, ki jih boš postavil učencem vredo. Pač nekega koncepta se držiš med uh, uro, ki ga moraš imeti. Ampak, um, da pa moraš napisati zraven vprašanj, kaj bojo otroci odgovorili. Mi je bilo pa, in o tem smo potem pogovarjala, se pa sem začela malo v to smer drugače gledati, mi je bilo pa absurdno, res. In smo se potem tudi, ker smo bile v uh, bistvu uh, v v bistvu vse iz prakse, uh, smo se oprli in smo rekel, da pač ni to prav. Ne? Uh, in na koncu res v bistvu se lažeš v tisti pripravi, da jo napiša za to, da profesor jo zadovoliš. Ne? In mi je res žalost na to, da moraš pisati odgovore, otrok, kar jaz mislim, kaj bi otroci odgovorili. Ne? Ja, ja in to mi je res glede na to da smo pedagoge, glede na to da bi morali razvijati to kreativnost ker res tudi ja sem delala magistersko nalogo tudi pri profesor dr. Igori Sakside. Tudi z tem, ne, razmišljanjem pa s pa razumevanjem in mi je na nek način že tam vidiš da otroci pa zbralno pismenosti ne razumejo stvari in da smo kribe večina mi. In da... naprej, kaj, ja, ja. Ja. Pred nastopom. Ja. in potem pač zdaj pa včasih drugače. In ne pripravo, da tega tira. študente od ja. ste morali prisilno pri drugih Su, ne. In zato, ker pač tudi uh, uči, jaz mislim, tudi zrok tu starejših ker so pač bili v tem, uh, primer uh, delali in niso imeli preložnosti mogoče s kakšnim predavateljem komunicirati, se pogovoriti v teh stvarih, da se im to edino pravilno, ne? Ja, da, da, da pake, ja. Ta govor je tudi v To je samo v študijo. Drugače, jaz tudi v pripravi ne pišem vprašanj in tudi se niker ne zahteva. Zdaj ne več. <laughs>